Ah pois Así foi decorrendo este noso programa, queridos escoitantes. De seguida vamos a escoitar unha peciña de música e despois as palabras voadoras do noso colaborador co, ali en Pontevedra, Luís Losada, que ten unha aposta e unha proposta de lectura moi interesante. Ben, queridos escoitantes, ben, queridos amigos, seguidores de Sempre en Galicia, ata o Bindeiro, sábado, á mesma hora. Que teñan unha feliz semana alanadas almuzos con diamantes presuizos en cada instante O sangue, o resto da situación, se se dilúe na diversión, pasas na romaría, choros nas alegrías, rumbo que que lugar. que neste libro coincide coa realidade e inventado cando soaba o teléfono naquela casa o universo impresionaba desde que conectara un aparello onda o chineiro da entrada comezo aos dos 90 para os vellos oír aquel timbre era peor que sentir as campas da apocalice as sirenas que anunciaban o bombardeo a corneta que chamaba guerra o sinal Que sortaba a evacuación Quedaban inmóviles Como se por un segundo Se paraliza o so tempo E exixían silencio absoluto Se non estaban seguros de que o iran ben Calade un instante Insistían A xente continuaba a conversa Ou cos labores habituais sen mutarse Pero tras confirmaren os avós Que era o teléfono que soaba esquecíanse de artrose dos xonjos Das cadeiras operadas Ou de que non se podían dar descalzo porque o frío sempre entraba polos pés. O talaf non estaba soando taléfano. Perraban polos corredores e abalanzábanse como bisotes en desbandada cara ao parello sin preocuparse de levar por diante netos despistados ou pisar o rabo a algún gato que fuxía aterrorizado loitando pola vida. Durante os anos máis felices da súa vida Antón traballou como asasín al soldo. Ás veces solicitábamos os servicios por teléfono, pero era máis frecuente que viñesen falar con ele a casa. No intercambio non se exixía asignaturas. Os contratos asentábanse coa pele e coa palabra. A fama de Antón precedía o noillo, na revolta e na esquiza. Chegaba ata o Piñeiro e incluso había que me procuraba desde o casal. Todos sabían que o traballo sería rápido e limpo se yo cargaban a Antondo e yo. Se se pode considerar limpa, unha morte por encargo. O Marelo medrou emigrou por Europa e moitos anos despues fixou a vida imposible a Irmá que sobrevivira, sobrevivira a asfixia, cuestionando a súa capacidade para cuidar dos pais, pero sen achegarse nunca a menos de 100 metros Dos cus mollados dos seus vellos Antón e Vita Sabían que para namorar Había que falar Namorar e construir un linguaxe Curiosamente Em Malia a contención Tanto Celeste como Antón apostaban Pola hipérbole en público Pola ostentación fora da casa Unha persoa era máis fermosa Canto máis ouro en riba As nenas en pendentes Supoñan unha vergonza para a familia Unha muller cor de dos valeiros danéis Debía ter algún segredo escuro que ocultar Mesmo Antón Posuía un anel cun selo rectangular De ouro macizo Que lucía un maiminho a dereito Cando un había unha ocasión especial E que facía soar contra a mesa Para que as molleres lletroxasen lixeiras Outra xerra de catalán A moda dos pantalos rotos Foi para ambos máis do que puideron soportar. Doíalles o corazón cando vián chegar as netas con aqueles buratos polas perneiras descosidas e farrapentas, vestidas como drogadictas. Entón, levábanas a un lugar discreto e ali preguntáballes so como andaban seus pais de cartos. Pese que elas sempre respondían que a súa vida só se debía a moda, aquel día sempre levaban unha paga estro no peto que por moito que houvese que aforrar tampouco era cuestión de deixar morrer de fame a familia así que as rapazas se afeccionaron a deixar os vaqueiros rotos como vestimenta exclusiva dos domingos para aumentar o seu poder adquisitivo Cando xa a cabeza lle empezara a fallar a Antón teimaban ir na moto por Rans nun santiamén para comprar o penso para os pitos Arnetas sempre convencían de que era a mellor idea que o levasen elas no coche, que pronto sería noite fechada e habería xeada nos camiños. Da que el antón acedía torcendo o bico, elas montaban lixeiras no coche, non fose cambiar de opinión. Pese a que as rapazas deberían soportar todo o camiño as sobre como se metían as marchas ou sobre cal era o momento preciso en que debían frear. Durante a viase, tamén se explicaba que non sempre había que respetar o sinal de stop. Que senón non se daba chegado nunca o destino E bufaba nervioso durante todo o camiño Desesperado se conducían a modo E histérico se lle parecía aquí en demasiado rápido los netos en cambio, esqueciase do traxento Recostabase unha xento, relaxaba o corpo sacaba temas de conversacións variados Retabaos a adivinhar en cantos litros de viño Pensaba que foran quen de vender o ano anterior Ou presumía sobre a boa xogada que fixera Ou mandar vir outro aguardenteiro máis barato, que ademais era moito máis curioso no traballo ca o do ano pasado. A última das irmás chamábase Flora. Foi a tía boa que máis coñeceron as nenas. Alguns domingos invitaban a comer á casa de Celeste Ramiro porque estaba só a, a pobre, que tamén fora nai solteira e o fillo vivía longe. Cando sentaba á mesa... Flora pedíase aos demais que non falasen de asuntos demasiados persoais se estaba a televisión prendida Tamén cría que a perseguían polas veigas os presentadores do telediario Se alguén siía da lingua co televisor acceso el atusía e pulsaba discreto o dedo índice retorcido a causa da artrose sobre os labios mentre xiscava un ollo cómplice a súa desconcertada audiencia Había roupa clareo As tardes na súa compañía mal a tanto despropósito resultaban ben divertidas tras as veladas sempre había alguén que a alevaba de volta a pequena casa de perdecanai onde vivía en ese momento chegaban de certos problemas cando se querían despedir de Flora diante da súa casa Todos xa metidos no coche, cos cintos asegurados, e despois de dicir adeus unha dúcia de veces, a muller continuaba falando, sen reparar en que o automóvil estaba en marcha e sen importarle cos e a rapazas xa subiran a arventar do coche máis dun cuarto de hora antes a causa da desesperación. Flora era unha muller antidespedidas. Para marchar de ondela, había que abandonála. Debían poñer o coche en marcha, e mastigar a culpa e deixar só a unha bella desvalida en plena conversación. O coche avanzaba a modo, o conductor aceleraba con suavidade con remordementos de conciencia, mentre Flora seguía falando male a distancia e as netas puñanse de onllos sobre os asentos traseiros e, a través do parabrichas traseiro, vian a mover a boca e xesticular cos brazos ata que se convertía nun punto minúsculo no horizonte. Dentro de cada carta, Celeste recibía a brisa perfumada co aroma azul das flores das laranxeiras. A enfermidade é unha toma de conciencia A agua turra por nórdes do interior. O líquido inúndanos. A saiba regresa. Non soubo que o neto máis bello había ter unha niña risoña de ollos azuis que lle chamaron Laura non chegou a botar a lagrimiña ou cariñarlle a má nin chegou a facerlle o palma repalma chica morena como la que eres grande ou pequena non soubo que a súa consola celeste rompeu a cadeira ou corregar por andar sempre cuas zapatillas a medio poñer cando se dirixía correndo o teléfono nin que chamaba nin que quen chamaba era opaco para darlle a noticia de que el, Antón Acababa de morrer no hospital Despois dunha neumonía provocada Pola mala praxe dunha residencia de ancians Concertada nun forte de Lemos Non soubo Que alguén había escribido un libro Onda aparecería ele mais a O Moncho e o Mico E por fortuna Non viu como se cava O magnolio da eira Nin como se cortaron as parras Porque se non ia puñar quentes A todos os palanquins que permitiron Semellante barbaridade Antón, tampouco soubo nunca que árbore baixo a que enterraba os gatos Comezou a dar as mellores bandarinas que se recordan xusto no inverno seguinte o da súa morte Os Mortos que Amei, de Iria Collazo López, foi publicado pola editorial Galaxia na súa colección literaria Ronsel, en xoño do 2024. En críticas, entre outras cousas, temos lido o seguinte. Ten un bo título que nos evoca tristeza porque fala de amor e mortos, de persoas as que quixemos e que xa non están con nos. Un título cheo de reminiscencias que nos conduce a buscar os seus nomes na caixa dar lembranzas porque todos temos mortos os que amamos. A frase coa que comeza, todo o que neste libro coincide coa realidade inventado, ponnos sobre aviso e fainos preguntar acerca da realidade na que bebe e da óptica de Endec a que a autora nos vai facer a narración. Si Situémonos no realismo fantástico, no mundo dos avós, na aldea, Nas enfermidades que van aparecendo como se apeste estendese os seus brazos Nese tempo no que é onte, pero tamén hoxe E vai nacendo a historia As netas teitanse na erva para ver medrar as maceiras As premoniciós cúmplense E todo sucede nun mundo no que tanto se creen nos santos Como nas menciñas ou nas meigas A linguaxe a rica o do herdo activo desa de xilación da que fala, un garego que bebe desa de cultura na que medrou bizoso para pintar o orbe que lle é propio. A capacidade da observación da autora tamén se mostra nesta potencia para recrear o mundo a través da lingua, para ir descorrendo as cortinas e deixando ver o que se oculta entre a fantasía e a existencia para mirar o feitizo que se agacha no día a día daqueles que cargan ganos e engurras, pero sobre todo, outra maneira de pousarse na terra. O relato pasa como un tren que non se detén sobre tempo da guerra e a represión, así como o medo que tinguiu de silencio e desconfianzas de cada as seguintes. Os amores, son misterios porque de autora que enamorar e construir unha linguaxe e volver a amar unha labor de traducción. e que houve un tempos nos que moceal era falar, así se dicía. Ademais hai de outras cuestións que tamén aparecen no relato, como a convivencia coa xeración cognitiva, ese retorno á infancia que implica beleza, mesmo a empatía que cada un dos protagonistas provoca no outro ou historia de amor imposible non pensedes mal que la texa ao longo da novela a cuestión máis relevante é a maneira na que está narrada ese emprego da linguaxe ese ton por veces poético ese xito de desarmarnos coa lectura, esa maneira de encarar a trama son probas palpables de que estamos diante dunha autora de gran nivel iso é algo que xa sabíamos dende os seus primeiros traballos pero que a cada paso que dá parece definirse de maneira cada vez máis transparente. O tamaño dos capítulos é moi desigual, dependendo da densidade do que se narre e do silencio con que se recubra para obrigar a pensar máis ou menos. Os entendidos falarán de novela ou prosa fragmentada, analizarán os parágrafos nos que se guarda a contradicción que envolve o mundo no que Deus é bo, pero o demonón é malo e o lectorado de apé. Recoñecerá un imaginario No camiño do García Márquez Iria a Collazo Naceu en Barro no ano 1931 Naceu na mesma terra onde Celeste Daba entorrar pola cavadora E desde os sete anos reside moaña A carón do mesmo mar en Cantón Nunca foi quen de faenar É profesora de ensino secundario e como dicía a súa boa, literata Con varias obras publicadas Como a Áncora, no 2015 A Soidade das Medusas, no daza 6 A Casa do Paralelo 54, no daza 9 Todas na colección costa oeste de Editorial Galaxia No 2020, publicou E o poemario da Casa Queimada dun editorial Alvarellos que foi gañador do segundo premio do certame Torres de Caldalova no 2021 que a primeira bolsa de intercambio Xacobeu XXI Galicia Xorxia e grazas hasta a estadía dun mes na casa das escritoras de Tbilisi puido rematar Os mortos que amei, dedicada a memoria dos seus avós Iria Collazo é unha autora cunha produción moi interesante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 Sí, acompañónos a música de Chet Baker Con el tema Ese sentimento bello Diga a próxima viaxe radiofónica Moitas, moitas grazas pola túa escoita O Once again I seem to feel that old journey, And I knew the spark of love was still burning There'll be no new romance for me It's foolish to start For that old feeling still in my heart